Podcast, a fronteira final Estes são os logs de viagens da nave parruda Em sua missão por busca da verdade e conhecimento e alguns nudes na internet audaciosamente indo onde nenhum internauta jamais foi Estrelando o capitão e host dessa nave, Thiago Trabuco. Também estrelando, Elton Eudaki, o Cabeção Paranaense. Salve, mercenários intergaláticos! Eu sou o Trabuco, ao meu lado ele, o homem que... <risos> Perdeu o ritmo Eu sou o Trabuco, capitão e host... Perdi o ritmo, cara, faz tempo, <risos> faz tempo Eu sou o Trabuco, capitão e host Dessa nave, ao meu lado ele O homem que precisaria de muito cabelo para fazer as duas asas para ser o galeão com bica norte paranaense Eu daqui Ah, não sei fazer o galeão com bica Oi <risos> Eu tentei fazer que ele... o que ele fazia Mas não, não funcionou Primeiro que eu não sei assoviar, né? É, eu também não. É o máximo que eu sei, cara. Eu chamava meus cachorros é uns tormentos, tá ligado? Falar, dog, dog. Eu não assoviar, eu não vai, cara. Ainda bem que eu estralo muito os dedos. Qualquer momento eu estralo que, os dedos. É que se só joga vento no meio dos dentes, né? É. é. É, o mais alto que eu tô fazendo, gente. E eu juro que eu não tô nem amplificando o microfone, nada. É só isso. Foda, velho, isso. Ai, cara. Nunca vou participar do, do Faustão, do... 30 segundos para ser famoso. É, isso aí não vai ter como. Bom, pessoal, eh, antes de mais nada, vocês estão reparando algumas mudanças recentemente no site, no nosso portal, ou na nossa periodicidade, vamos dizer mais claramente. E realmente sim, nós estamos com algumas mudanças e alguns infortúnios da vida acontecendo que vai desde internações no hospital para variar comigo, assaltos <risos> para variar com a idade. Quem tá mais de olho em nossas redes sociais tá sabendo mais ou menos do que tá acontecendo em nossas meras vidas cotidianas, mas vamos regularizar essa situação aí e manter aquela per periodicidade, periodicidade de Nossa, que palavra difícil, cara. Periodicidade É, todo mundo entendeu o que eu quis dizer Não vou repetir não, é, eu é, não. Bom. É, o, A periodicidade mínima mensal o A gente vai manter ela E os outros podcasts A gente tá trabalhando novos formatos Gostaria de salientar que vai entrar no ar A segunda temporada do Mistérium Não falarei mais sobre ufologia Eu decidi que o Mistérium vai ser sobre Outros temas como sempre me cobraram E eu vou fechar arcos de temporadas Com determinadas temáticas E E eu gostaria de avisá-la a todos para segurarem suas bíblias e suas águas bentas que o próximo será sobre exorcismos. Olha aí. Se preparem. Prepare o cagá, Seu Não hum, vou ouvir. Eu sei que você não vai escutar. <risos> <risos> eu sei que não escutar. <risos> Porque tá trecheira, cara. O, pri o primeiro episódio tá trecheira, velho. E eu confesso que eu fiquei com medo de gravar sozinho essa porra. A minha vida já tá meio enroscada, velho. Imagina ouvindo umas coisas dessa para quê, velho? Gostaríamos de dar outro recado também para todos os nossos ouvintes e amigos da Podosfera e produtores de conteúdo, ou porque a gente tem amigo que não é produtor, né? Todos os ouvintes do Brasil e do mundo e principalmente para os de Paraná e região. Nós conseguimos organizar finalmente o grande evento de podcasts do Sul do Brasil. Falo com segurança que vai ser um dos maiores eventos focados para o podcast da história do Brasil e com certeza o maior do sul do Brasil. O... No dia 9 de junho vai rolar a segunda edição do Ouvindo Capivaras. Nós conseguimos um apoio com a Escola de Comunicação da PUC, onde eles disponibilizaram um auditório para nós com toda a infraestrutura de microfones, assentos para todo mundo ficar sentadinho, bonitinho, obviamente. Todo palco fantástico, cara. Realmente, para a Escola de Comunicação da PUC, os caras estão de parabéns por acreditarem na iniciativa podcast e fazerem algo acontecer para mídia, promover a mídia para os alunos de comunicação, porque a gente vê hoje o pessoal saindo de escolas de publicidade sem saber o que é um podcast. Talvez essa seja uma uma grande briga de como de nossos produtores e a PUC tá aí provando que pode ser feito dentro do, do meio acadêmico alguns paradigmas podem ser sim quebrados e devem ser quebrados. O evento está organizado já de uma forma muito muito muito muito muito foda, para ser bem modesto aqui. Nós teremos cinco palestras temáticas, o divididos em vários blocos onde nós falaremos desde o que é podcast para quem tá chegando lá e conhecendo a mídia para quem já é ouvinte há muito tempo e já perdeu a ideia do conceito vamos te relembrar nós vamos falar um outro debate aberto o sobre liberdade de produção na mídia inclusão social nós falaremos sobre a transformação que a mídia traz para produtores e ouvintes e por último nós faremos uma grande gravação de podcast aberto para todos, e quando eu digo todos todos, todos, todos assim e todas as partes são, são para vocês ouvintes de podcast, durante todo o tempo será debate, não serão palestras essencialmente, nós não queremos sentar lá e falar nós queremos conversar com vocês, interagir o a gente quer falar sobre a liberdade de produção da mídia, a mágica que o podcast é do dessa mídia aberta, que todo mundo gosta e todo mundo que am produz, ama Justamente por conta disso Porque ninguém pode Ninguém mete o bedelho Eu posso falar um foda-se Eu posso falar mal da Globo Eu posso falar mal de um partido político Isso geralmente dá uma chateação nos comentários Mas não dá nada Mais foda-se, né? Mais foda-se <risos> Então, realmente, eu acho que é a, a grande mídia aberta assim, Eu acho que é a única mídia aberta mesmo para todos o A inclusão social, realmente Essas temáticas mais novas que nós estamos tendo para nossa sociedade E o podcast está sendo um meio de transformação muito importante para tudo isso. o A transformação da mídia que a mídia nos trouxe, que como eu disse, é o, o impacto que ela traz para mim como produtor, para você como ouvinte, o... a assimilação de conteúdo que eu tive, a minha transformação pessoal que eu tive durante todo esse período como ouvinte. E no final, sim, a gravação de um grande podcast aberto, com microfones rodando, assim como vai estar o período inteiro. Teremos nomes envolvidos, como eu e o Odá, que estaremos participando presentes ativamente no evento. Teremos o Suprabá Monge, o Yuri Braulio do Mongecast, o grande entrevistador que substituiu o Talk Show. Aliás, pausa pro adendo aí. Fiz um acordo com o Yuri, passei o, o passeio bastão do Talk Show para ele. O que mais? Nós teremos Tainé e Matheus Mantuan, o casal Podosfera. Teremos o mítico Pensador Louco. Teremos presenças menos ilustres, talvez. Não, brincadeira. Extremamente ilustres como... Douglas Ganso, Wesley Zop, enfim, ter, terá muita gente, a Kel Bonasoli, cara, a Kel, tava esquecendo da Kel, vai estar participando, fazendo falando essencialmente da parte da inclusão social, que é onde ela domina mais trinamente, assim, com a parte do, principalmente a hashtag de Mulheres Podcasts, por exemplo, é tudo obra dela e participação em conjunta na criação de todo esse movimento. Então vai ser um evento mágico. Além do apoio da PUC pra gente falar também, nós vamos ter um grande coffee break no meio do, do evento. Teremos o apoio também da Nutrabill, que é uma empresa de produtos de alimentos saudáveis que cedeu pra gente todo todo o conteúdo pra gente fazer um coffee break ali. E teremos 10 kg de cookies cedidos pela pela Nutrabill e o cookie da da Nutrabill é maravilhoso, assim, cara. Eu já tive o prazer de degustá-los. E <risos> vamos lá pra comer cookie. E, na pior das hipóteses, caso você não queira nada, o evento estará dando horas para sua faculdade. Então, faça lá sua inscrição no site ouvindocapivaras.com, apareça no evento, vai a gente vai ter um checklist de conferência para quem foi lá para poder emitir o certificado, não é não é à toa o negócio. Acessem ouvindocapivaras.com, lá tem todas as informações de horários dos eventos, dia 9 de junho, das 13 da tarde às 18 horas. Façam sua inscrição, que é essencial, porque o auditório tem uma limitação de espaço. São 102 cadeiras oficialmente que nós temos e assim que chegar a esse número, nós vamos encerrar as inscrições. Posterior a isso, muito provavelmente, eu vou querer tomar uma cerveja com vocês. Então, se preparem, galera, que eu quero vocês em dois momentos. Um momento sério e um momento descontraído. O lance todo também faz parte de beber, né? Claro, claro, com certeza. Eu gravo bebendo, por que não beber depois de gra... depois de falar, né? Claro, exatamente, mas a interação vai ser importante também, né, com o pessoal. Sim, sim, faço questão de todo mundo que for lá que é ouvinte, assim como como a gente fez o ano passado, todo mundo que for... Ouvinte do nosso podcast que estiver lá, eu, eu pago uma cerveja. Uma só para todo mundo, tá? Então, quem vocês... <risos> chega primeiro, toma. <risos> Mas eu pago uma cerveja, faço questão. E que tal cada ouvinte nosso pagar uma cerveja para nós? É, isso faz mais sentido também, né? Será que dá pra ficar bêbado? Cara, se for todos os ouvintes... Olha, se juntar eu e o Pensador, a gente bebe, bem cara. O Matheus também. <risos> não, você tem ideia quantos chopp a gente tomou no evento passado? Nem ideia, cara. Ó, só para você ter ideia, no evento passado, só na minha comanda, tinham 42 canecas de chopp de 500ml marcados. Meu Deus Pensa se foi bom o resultado. <risos> claro que não, né? Eu acho que me roubaram, mas eu não vou... <risos> eu não tava apto a contar direito. É, você não poderia fazer isso, né? Não, não. Oh, daqui acho que é isso o evento vai ser realmente vai ser apesar de toda a brincadeira nosso o evento vai ser seríssimo é um evento de caráter de muita importância para a mídia podcast se você ama podcast faça um favor cara compareça vai ser muito muito muito muito legal ter a sua presença lá como ouvinte ou como produtor produtor de conteúdo vai ser bom por favor por favor outros secados que nós temos sempre da da sempre sempre fortalecer aliás, se você tiver alguma dúvida você pode entrar em contato direto conosco nas nossas redes sociais eu vou falar as nossas redes sociais hoje eu dar eu posso você me permite Faz favor. Tá bom. Temos nosso grupo no Telegram, que é o telegram.me barra família NP. Temos nosso grupo impronunciável no WhatsApp, que eu descobri hoje, que ele não está mais na barra do site, mas está no link do post. O nosso Facebook, que é o facebook.com barra a Família NP, com o A na frente, sem crase, e o nosso Twitter, que Twister. é o twitter.com barra família, underline, NP. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o evento ou sobre o podcast, naturalmente, você pode entrar em contato conosco lá e faça parte dos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, que é muito bom conversar com vocês, ouvintes. Pode pode chamar a gente no Twitter Pode chamar a gente no Twitter Sem mais delongas, eu dou aqui... Você se lembra, porque <risos> faz tempo que a gente foi <risos> qual é o nome do episódio de hoje? Aviões e naves pegas, ou sequestradas. Claro. <risos> a tal da falta de prática é fada, né? bem que você já tinha antecipado essa, viu? Get off my play Bom, Eldark, quando a gente decidiu fazer essa pauta aí, o... eu fui dando uma pesquisada sobre vários assuntos, nós dois fomos pesquisando, obviamente, tinha preparado toda uma introdução bem bacana, falando sobre toda a história e tudo, mas eu achei um link da, da super interessante e, e ressaltei dois parágrafos deles que cabem muito bem como todo toda observação do, dos casos que nós queremos trazer. Os sequestros aéreos, sequestros de aviões, sejam eles comerciais ou civis, é algo muito recente para na história da humanidade. Então a Super destacou aqui que entre 1961 e 1972, 159 aviões foram sequestrados nos Estados Unidos. E só em 72 foram mais de 3 por mês. E era relativamente comum até que dois aviões fossem capturados no mesmo dia. o Entre os sequestradores tinham de tudo, desde ativistas políticos, adolescentes rebeldes e até pais com bebês de colo. E desde os anos 70, as empresas e os aeroportos mantiveram as mesmas políticas para negociação e sequestros, e ninguém conjuntou a hipótese de nenhum sequestrador não estar interessado em usar os passageiros como moeda de troca até 2001, como a gente vai ver um pouquinho mais pra baixo. Vou deixar a matéria da Super no post, vale muito a leitura porque ela traz muitos detalhes sobre sobre a história do, do sequestros mesmo, detalhes que nós não vamos entrar hoje mais a fundo, mas a gente pincelou alguns casos de toda a história. E queria trazer, o Odak, se você me permite fazer as honras, de trazer o primeiro de todos. Be my guest, como diria o inglês o Ou, americano. Ou be my host. Né? Be my host. <risos> Exato. Então, obviamente, a gente gosta de trazer, sempre falar sobre história brazuca, né? E a gente vai trazer o primeiro caso da história sobre sequestros aéreos Existe muita controvérsia desde onde aconteceu o primeiro sequestro. Tem datas várias datas muito próximas, assim, relativadas. Desde 59, aí, sempre tem mais de um por ano todos eles sempre foram motivados por cunhos políticos, sempre um sequestro tentando motivar alguma coisa. A maioria deles foram feitos por americanos tentando fugir para Cuba, o que é muito bizarro, né? E segundo eles, geralmente Cuba era dita como era um país mais livre, ou seja, feita aí então por alguns revolucionários portugueses, como aconteceu em 59, que acabaram jogando panfletos rebeldes sobre Lisboa aí. Mas, como somos brazucas e somos ONPcast, escolhemos um caso brasileiro de 59. E sim, já tivemos sequestro aéreo e fomos pioneiros nessa modalidade. Afinal de contas, sequestro é o que mais a gente sabe fazer, né? O Eudac que diga bem sobre isso, né? Pô, já passei por um, cara. Já, né? Eu tô ligado, tô ligado. E tô aqui para contar a história. <risos> então você só vai corroborar os fatos. No dia 2 de dezembro de 1959, às 8 da manhã, um grupo de cinco oficiais da aeronáutica acabou articulando aí o sequestro de um avião comercial com 40 passageiros. Esse ato ficou conhecido como Revolta Veloso e aconteceu na cidade de Aragaças, em Goiás, na divisa com Barra dos Garças e no Vale do Aragaia. para mim, Barra dos Garças é sempre onde sai a Mega Sena, não sei porquê. <risos> Já sai algumas vezes lá É, sempre sai por lá, cara E por conta dessa localização Também é conhecida como Revolta dos Aragarças É muito comum Enchar esses dois Esses dois nomes aí Em pesquisas que eu fiz aí O comandante, então Que batizou A Revolta Veloso Foi o Tenente Coronel Aviador Haroldo Veloso E junto com dezenas de outros militares e civis, o entre eles o João Paulo Moreira Burnier, que foi o principal líder da ação, ele tinha como objetivo simples, cara, derrubar a ditadura militar do Brasil. E segundo os revoltosos, que control, quem controlava o país, tinha alguns elementos que seriam corruptos e comprometidos, comprometidos com o comunismo internacional. Não faz muito sentido, né, cara? O cara <risos> Esse cara devia ser de muita direita assim, saca? É muita informação num cara só. É. Eu imagino o Bolsonaro vendo esse cara e fala assim: "Meu pai, cara, tá ligado? <risos> esse é meu ídolo". Então, na revolta dos Aragarças, dois aviões 647 e um bi-craft, ele que decolaram sem permissão da base aérea do Galeão, eles foram desviados pela trupe. O primeiro ele tinha o, o Arudo Coimbra Veloso como passageiro, que durante o voo ele assumiu a, a direção da aeronave, e o segundo foi comandado pelo Moreira Burnier. O b ele, o, eu não sei pronunciar isso, cara, B-Craft, não, não, não, confesso que eu pesquisei a pronúncia, mas não, não consegui achar. Então, aviadores de plantão, o Maverick, você sempre é o cara dos aviões, se puder me corrigir aí posteriormente, ficarei feliz. O bicraft ele foi sequestrado em Belo Horizonte pelo Major Washington mascarinhas e era de propriedade particular. E o Major éder Teixeira Pinto rendeu os pilotos e sequestrou um outro avião, um Constellation, esse sim da empresa Panair do Brasil, que fazia a rota Rio de Janeiro para Belém. Pegou pegou ele junto com outros cebaldos dentro do avião e acabaram rumando rumando para Aragarças em Goiás. O a intenção dos cebaldos, como eu disse, era derrubar o, o, o governo, né? E além de da derrubada, para eles planejarem essa tomada do governo, eles pretendiam bombardear os palácios do Laranjeiras e do Catete no Rio e ocupar também as bases de Santarém e Jacareacanga no Pará. Beijo, Petros. Eu queria que você me mandasse fotos assim como você fez para mim do da cidade de, de Colares. Fiquei muito feliz com as suas fotos. Na realidade, nem, nenhum desses a gente sabe que nenhum desses bombardeiros chegou a acontecer, né? O quando o governo ficou sabendo disso, a região de Aragarças, ela foi totalmente sitiada. O que a informação que se tem é que quando foi sequestrado o avião da Pan Panair, E ele aterrissou, que era o maior avião visto já na região, a pista não comportava aviões desse tamanho, a população ficou meio empolvorosa, né? Afinal de contas, falou que porra é essa que tá caindo? Só desce teco, teco aqui do NASA, desce um avião de, de carreira aqui, né? <risos> E a pista era muito estreita e todo mundo ficou muito assustado. Eu, os passageiros eles acabaram sendo retirados. Eles foram conduzidos para um hotel que se chamava Grande Hotel, que provavelmente era o, o único hotel da cidade que tinha sido construído para a Fundação Brasil Central. Enquanto alguns outros militares esperavam pelo ato, pela tomada de fato de, dessa dessa base militar improvisada, ficaram em postos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E esse foi o tempo para o então ministro da guerra, que era o Henrique Teixeira Lott, recebem a denúncia do, dos aliados, do Sebeldes, essencialmente de um cara que foi considerado muito traíra pelo movimento, que era o jornalista Carlos Lacerda. O, o Lacerda estava no meio do, do, do pessoal durante toda a organização e deu para trás no final. E, então, sobre as ordens do lote, os insurgentes eles acabaram ficando isolados por 36 horas e, numa ação militar, um grupo de paraquedistas do exército chegou de surpresa no aeroporto, bombardeou um dos aviões E acabou tomando por assalto todo mundo. Fez com que a maioria dos revoltosos se entregassem. Alguns deles ainda conseguiram fugir. A gente teve destinos como de fuga como Paraguai, Bolívia Argentina. E o pessoal só conseguiu voltar para o Brasil depois no governo do Jano Quadros. O, dentre os presos, o mais notório da, revo, da revolta toda foi o Major Veloso, e que foi anistiado muito tempo depois pelo governo federal. Se eu não me engano, só na Era Collor ele recebeu anistia. Logo de quem, né? Logo de quem, né, cara? Então, nada mais justo que o primeiro... Já que a gente gosta de falar tanto do Brasil, o primeiro item de sequestro seja brasileiro, né, cara? Eu não, não vejo nenhum mal nisso. <risos> Acho que os ouvintes vão entender. Seria uma honraria, né, para pro, pro NPQ já falando em Brasil, né? E eu lembro que eu fiz um drop sobre um, um avião também que foi encontrado é, anos depois aqui. Encontrado não, né? Ele teve aqui é, no aeroporto até de Fortaleza parado, porque ele estava sendo investigado por ter sido um avião utilizado não, no sequestro. Ele, ele, ele foi, de fato, usado no sequestro em Berlim, um sequestro bem famoso. É, então. Isso, ele foi usado num sequestro, exatamente. É, ele foi utilizado num no sequestro e veio para cá porque aqui tem o um cemitério de aviões. Muito louco, né? Ele ficou durante muito tempo sobre um emblo emblog, em blog, govern, tá difícil sair algumas palavras hoje. Embrulho governamental, <risos> é, E aí o Brasil depois de muito tempo devolveu o avião para Alemanha e lá ele foi desmontado. Uh, mas essa história é muito massa também, velho. Essa história é muito massa, cara. É mais uma história de Surpreendente, avião. Surpreendente, né, cara? Surpreendente, pô. É aqui no Brasil ainda. Né? Com certeza mas outra boca eu posso trazer o próximo caso aqui que talvez seja o caso mais longo de toda a história da dos sequestros da aviação mundial por gentileza por gentileza então vamos lá É, o ano é 1968, tá? Uhum. A data é 23 de julho e o número do voo é o voo 426. Era um avião 707, né? Um Boeing 707 da companhia aérea LL, que deve ser assim que se pronuncia o nome dessa companhia, é, né? L-L-L, L-L, <risos> Ele saiu de Londres, tá? para Roma. Só que o que aconteceu? Ele acabou sendo interceptado por três homens armados com pistola. Olha que, que bosta, né, cara? Três homens conseguem render, tomar um avião com a com pistola cada um, né? E granadas. Não, eles, e... eles tinha as granadinhas, né? Puxar a granada tinha... já era, né? Não, aí o cara se caga todo, né? Porque granada é perigosa. E o que, que os caras fizeram? Eles tomaram voo, então, né, esse que saía de Londres e desviaram uhum. ele pra cidade de Argel, que não é aquele cara chato do Palmeiras, é uma cidade, tá? O Fuchs. Argel Fuchs, é... <risos> Hoje é. técnico, é. né? Caralho, faz faz 20 anos que o o Argel saiu do Palmeiras. <risos> então ele acabou desviando daí esses esses três malucos e acabou desviando, né? O voo 426 para a cidade de Argel, que é a capital da Argélia, tá? Então um dos sequestradores abriu a porta, tá? É que tava destrancado, o que era normal na época, porque o pessoal não se preocupava muito com questões de segurança na aviação, né? Não tinha esses atrasos assim de de roubos, de sequestros, de aviões, é, Isso foi só, só basicamente depois de 1 de setembro, né, que a gente teve, teve mudanças drásticas Que mesmo. a gente teve essas aplicações de regra, de regras mais rígidas e o, um dos sequestradores então que fez isso, ele acabou nocauteando com o piloto com uma coronhada na cabeça e forçou o piloto então mudar a rota, é, e os outros dois sequestradores ficaram ali no interior do avião em meio aos passageiros, para que a, a, a, os passageiros fossem contidos em qualquer tentativa de se rebelarem ou de pânico, né? Sim. Quando o, o avião acabou pousando então no aeroporto de Der, Dar el pelo pelo pela treinagem a tremedeira da, da língua o gostei, gostei Você gostou? Dar el beida É, ficou legal, também gostei A primeira saiu melhor que a segunda <risos> Então quando esse avião acabou pousando no aeroporto As autoridades argelinas já estavam sabendo, né do, do sequestro e acabaram cercando o avião, tá Foi feito um cerco realmente E os sequestradores acabaram enviando todos os passageiros Que não eram israelenses para a França Eles, meio que liber, meio que não, eles libertaram os passageiros não israelenses, né Aham E os mesmos acabaram indo para França. Ao todo foram libertados 10 mulheres e crianças, tá? Eles foram libertados no primeiro final de semana de sequestro. E ficou no avião então 12 passageiros israelenses e 10 integrantes da tripulação, tá? É, eu só eu só não, eu só não entendi, eu acabei pesquisando por que, que eles foram para França, por que cara. Porque lá, né, israelenses. É, eu, eu vou eu vou sair de Londres e foi para Roma, sabe? Então, beleza. Cara, mas o, o, o, os argelinos Eles têm um quê com a França também, né? Tem, tem bastante argelino lá, né? Diria isso aí Zinedine Zidane. Que Exato. Que é argelino, né? Naturalizado. Então, muito disso se talvez seja por conta disso, né? Então, conforme os dias foram passando, os governos israelenses e argelinos passaram a negociar é, o retorno dos reféns até mesmo do avião através dos canais de... De, de Olha, você tá com dificuldade de palavra difícil, eu tô com palavra <risos> fácil. Chegou síndrome. a síndrome através dos canais diplomáticos que cada país tem, cada governo tem, né? Claro. O absurdo disso tudo até porque até porque o nome do caso é o caso Mais Longo, passaram-se 5 semanas, né? Sim. E todos acabaram sendo libertados, tá em troca de 16 prisioneiros árabes que estavam condenados, tá? Então houve realmente uma troca, mas cara, durou sim cinco semanas, é muito tempo, né, de, de sequestro e rendição é muito tempo, esses caras no, no deserto cara, no deserto. Então, pelo amor de Deus teve então um, uma uma duração total de 40 dias e ele ficou conhecido como o, voo, o sequestro mais longo de voos comerciais da história da aviação, né? Do mundo, né? Eu <risos> eu tô pensando é. agora, eu, eu fui pesquisar o Uri, por que, que os caras foram mandados para França? Mas pensando, obviamente, provavelmente esses caras, esses prisioneiros estavam presos na França, né? Esses 16 prisioneiros árabes. Pode ser? Uma boa ideia sobre o Fiquei por... como meu palpite ouvintes. <risos> Se vocês tiverem palpite também, pode mandar pra gente, né? Só para trazer uma curiosidade sobre esse caso aí, tá? É, a partir desse desse episódio aí, Israel acabou introduzindo um esquema de segurança muito radical, tá? É, em, nos seus aviões para embarque de passageiros aí no caso voos comerciais né Sim. eles acabaram até colocando nos voos o, o pessoal do be deve ser assim que fala né não é nenhum site de aposta tá pessoal aposta não <risos> é o serviço <risos> é o serviço de segurança de Israel tá Eles iam nesses voos aí meio que a paisana e eles iam armados, tá? Então viajava em poltronas comuns, interagia com passageiros ali, para que pudesse eventualmente evitar algum tipo de caso desse que, que aconteceu anteriormente, né? É, e aparentemente conseguiram, né? É, aparentemente conseguiram, que depois não teve mais, é, né? Isso que o AL el, el, al. Treme a treme línguada <risos> el, el. el, el, el, ela é, é considerada a empresa mais segura de para se viajar do mundo né olha aí cara não cai na Rússia pode passar pelo kosovo Crimeia né <risos> é, tranquilo <risos> O pessoal de Israel é bem amigo do sus caras são de boa né <risos> são bem de boa Ô, Odai, tá chegando o dia dos namorados eu posso trazer o então o próximo item do, da lista eu Pode, claro, fica à vontade Eu Acho que como vocês repararam, nós separamos Os, os casos por alguns tópicos né O Dark foi o mais longo O meu foi o primeiro, e esse é o mais romântico E aconteceu bem recente Foi em março de 2016 A gente teve um caso de um do sequestro aéreo Que foi bem bizarro, o Deodac até comentou Sobre o voo do, passando sobre a Rússia E que foi quando a Rússia tinha acabado de derrubar Um voo da Malásia Cara, da, a Malásia deve ser a pior companhia para se voar né O voo Boeing 777 O voo MH17 que ele tinha se sido sequestrado por terroristas do Estado Islâmico. Duas semanas depois só, o mundo meio que parou, porque teve uma outra notícia de que um homem que dizia ter um colete explosivo eh, tinha desviado o voo do MS-181 da Egypt Air para Larnaca, no Chipre, e ele mantinha alguns reféns. Quando o avião pousou, esse, os reféns acabaram sendo libertados, foi descoberto que o, o motivo real do desvio do voo Não era por nenhuma manifestação política ou terrorista, era simplesmente amor. O tal do Seif Eldin Mustafa, Mustafa o assistente do Felipão, falando de futebol novamente, ele queria ir ao Chipre para entregar uma carta para a ex-mulher dele. Puta e, merda. <risos> genialmente a carta ela foi lançada do avião para a pista. E ele acabou entregando seus autoridades e depois foi descoberto que o, o colete dele era feito com capas de celular, de bomba não tinha nada. E ele era só um cara apaixonado <risos> comentando loucuras de amor. E o mais bizarro disso é que <risos> quando <risos> quando ele começou a libertar os terroristas, os terroristas os passageiros, e todo mundo viu que ele só tinha capinha de celular, <risos> o pessoal começou a tirar selfie com ele. E tem vários vídeos da galera dentro do avião conversando com o pseudo-terrorista na maior paz, na maior tranquilidade. Eu vou colocar o vídeo no link do post do desses dados. Aliás, todas as imagens e links de todos os outros vão ter no post. E a foto dele com, com um colete de capinha e celular é muito lindo cara. E o cara, o, o, o, o turistão lá fazendo um joinha, assim, pra foto. E o cara com uma cara de bunda, assim, de terrorista, tá ligado? É muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. E o cara o cara de possível terrorista, ele se torna celebridade fazendo foto, selfie com a galera, né? Exato, cara. E, e tem várias, cara. Eu lembro quando esse caso aconteceu estava trabalhando e veio, puta, mais um avião, né, cara? Que foda. Aí depois vê a notícia. No mesmo dia saiu a notícia que o cara só tava apaixonado. Só falei, cara, isso não, isso não pode ser real, cara. A gente tá em 2016, que que ponto chegamos, né? <risos> Por quê, né? Que, cara, manda um tweet para ela, sabe? Seria muito, é, seria muito mais fácil, é, Com certeza. O cara se fodeu, foi preso como terrorista, sequestrador. <risos> se fodeu, se fodeu bruto. Mas virou celebridade, né? virou, virou celebridade. Pelo menos ele teve um, um dia de, de, de, de maluquice ele teve, né? O cara virou celebridade brutalmente, porque, porra, velho, imagina, o cara passa a tirar foto, você falou, ia vai por link no post. Cara, ó, o cara virou, o cara virou ídolo da, das pessoas. Ó, cara, e o o vídeo que tem do, de, da galera descendo na maior tranquilidade no avião e ele dando tchau pro pessoal, sabe? Tipo, ele, boa tarde, boa tarde, vai com Deus, tá ligado, galera? Os efeitos descendo. Vai, vai com Deus, né? É, é muito vai bom, cara. Vai com Deus. É. É. Ah, velho, tá de sacanagem. Vai com Deus. É, muito bom, cara, muito bom mas vamos pro próximo então, você já falou desse agora eu vou trazer o mais religioso então bora lá, bora que tem a gente tem que ter fé também né? tem que ter fé, exatamente, isso é o mais importante o que aconteceu, cara, pra ele ser mais religioso um avião turco, tá acabou sendo sequestrado com centenas de passageiros porque o sequestrador o que, que ele queria? ele queria entregar uma mensagem pro Papa Bento 16 <risos> então é, é, também, é também é recente não é tão atual como o seu mas é recente, tá ele depois de ter aterrissado no avião então, ap do, no, no, após o sequestro né no aeroporto no sul da Itália ele acabou se rendendo olha que fácil que foi pegar esse cara né <risos> uh, uh, uh, esse coitado aí, ele acabou se entregando à polícia por volta das 8 horas local do, do dia do sequestro que a gente pode até pôr depois a data aí né, sim, sim, sim. sendo 15 horas no horário de Brasília né que duas horas após a aterrissagem do Boeing 737-400 da Turkish Airlines, não deve ser assim muito é bom ser passageiro dessa companhia ultimamente né, ele ele acabou pousando então no aeroporto de Brizzi, na Itália como a já falou, e foi escoltado por caças italianos até chegar ao aeroporto, o, o, o sequestrador ele tem o nome de Hakan Sukur, não mentira não é o <risos> jogador da, da Turquia não, <risos> que virou candidato a presidente né. É o, na verdade o nome dele é Hakan, é Kimse. Ele tinha 30 anos, tá, na época, 2006, né? E ele era um desertor turco, cujo pedido de asilo político tinha sido negado pelas autoridades albanesas. Ah, o cara sai da Turquia para ir para o né? Bom, bem ele não tá no país dele, né? Para ir para um lugar pior, para tentar um lugar pior. E ele, ele co... devia tá muito fodido. Não, então, o cara não devia estar, assim numa situação muito confortável. Não, com certeza não. para pedir asilo na Albânia, coisa boa o cara não era. Mas mas o que aconteceu com ele na Albânia, né? É, então, o... ele acabou sendo expulso então da Albânia e colocando a força no avião com destino a Istambul, tá? Ele meio que vamos dizer assim, se forçou a estar no avião, né? Ele acabou enganando os passageiros e a tripulação toda quando se trancou na cabine de comando afirmando que tinha um cúmplice que tava na parte traseira do avião e E ele poderia até fazer qualquer cagada. Que que será que esse cara não falou? É, ah, imagina a cara. A população para esse cara enquietinha ali, né, velho? Então, so, em 2016 você já tava assim, com muitos casos de terrorismo em aviões, tudo já tinha passado o World Trade Center, já tinha tudo isso daí, e aí o cara fala que, <risos> porra, que tinha uma pessoa cúmplice com ele no fundo do avião. O cara fala, ah, tem uma Sim. bomba, qualquer coisa ali, tava mais do que é pronto a, a como eu posso dizer assim, o cenário para uma confusão muito maior, né? Mas ele só queria entregar uma mensagem pro Papa, né? Então depois que ele Pousou o avião ali, que ele fez pousar o avião no aeroporto E se entregou à polícia Foi revelada a carta que ele Tinha escrito pro, pro Papa, né? Pro Bento XVI E ela tá disponível na internet esse Netrbooks, vai até colocar no post aí pro pessoal ver, né? no post, com certeza. O... Tá em turco, na... não dá para ler, mas quem que entende no turco pode ficar à vontade. Mas a gente pode tentar traduzir para o pessoal aí, né? Pode, pode, pode sim. Estamos aqui usando nossos idiomas, é, conhecimentos de idiomas avançado, então de repente a gente consegue ajudar os ouvintes aí. Com certeza. <risos> o alguma coisa que a gente pode falar dessa carta aí é que o é que isso ele assegurava que o cristão que era cristão e que não quer e que não queria prestar serviço militar na Turquia, que era um exército de muçulmanos, ou seja, era uma briga política, é religiosa, e ele não queria trabalhar para o exército turco por ser um exército muçulmano, né? É uma mistura de tudo, né? Um homem de princípios, é um homem de princípios. <risos> ele foi convertido em 98 ao cristianismo, né? E ele ainda afirma que ter sido preso duas vezes quando foi violentado e torturado, E teria até fugido para o nesse período que ele acabou sofrendo essa essa tortura, essas violências, né? Onde ele viveu no campo de refugiado. O cara, na verdade, ele tava vivendo fugindo da perseguição, é, né? Na verdade, ele desertou do exército e os caras pegaram ele, né? E ele fugiu duas vezes depois. É simples. É, o cara era um covardão, né? Exato. Eu acho que ele virar cristão era só uma desculpa para ele não precisar servir, sabe? Exato, acho assim, se eu falar que eu sou cristão, eu não preciso servir nessa porra. Eles não vão querer que eu sirva, né? ele inclusive colocou na carta frequenta a igreja desde 98 e encontrei o caminho certo com Jesus, Cristo e o Evangelho ele teria colocado também na carta para tentar comover o Papa, né só que o Papa com aquela cara que ele tinha né velho e a música do asa de Águia, né na casa do Senhor não existe Satanás <risos> show Satanás show Satanás <risos> oh, que bosta, hein, véi o, o avião que fazia rota tir, Tirana e Istambul, não é Tiramisu com 107 passageiros e 6 membros de tripulação a bordo, foi desviado por volta das 6:45 do local, como eu já tinha falado, né? Uhum. E, no caso, 13h45 de Brasília, quando passava pela Grécia. O cara, o que ele quis? Ele quis ir a Roma justamente para entregar essa essa carta para o Papa, né? Então, você vê, cara, é acho que a... Como é que eu posso dizer assim? A motivação do cara era realmente mostrar para o Papa, talvez ele consiga um perdão, né? Para poder não participar do exército para poder ter esse asilo político na na Albany, mas acho que as coisas não funcionaram muito bem pro lado dele não, né, tranquilo. Não, nem um pouco. <risos> as coisas não funcionaram muito bem para ele não, mas fazer o que? enfim. O, o mais legal disso é que o ele conseguiu desviar o avião e os caras os passageiros não ficaram sabendo, porque ele só tava em contato com a tripulação, né? <risos> só, pô, velho, é. Chega a a, a, a, a beirar, assim o o escroto caso, né? Na verdade, o avião foi, depois foi interceptado pelos caças, né pelos F-16 gregos, até a fronteira com a Itália, e depois os F-16 italianos conseguiram fazer com que o avião pousasse no sul da Itália, né? em Brindisi. Brindisi! <risos> <risos> Nós estamos gastando nossos conhecimentos avançados em diversos idiomas, né? Sim, e com todos os estereótipos que eu aprendi em Hollywood. Brindisi! É, é, é, legal que, que o avião ficou parado nessa nessa pista de brindis e, e em negociação. E quando soltaram o, o, Os pseudo reféns, né? Os caras desceram na Itália achando que tava em outro lugar. Ele tá diferente isso aqui, Que lugar diferente? <risos> Reformaram a... o turno do aeroporto, né? Aonde Ah, eu vim parar, né? <risos> Mas cara, olha que chega a ser absurdo, né? Vamos falar a verdade, Tramo. Não, cara, é demais, demais. Chega, chega beira o um absurdo, pô. <risos> <risos> o, o, sabe o que é legal desse caso também? É que enquanto o pessoal não sabia o que estava acontecendo, segundo oficialmente o porta-voz do Vaticano, eles disseram que estavam sabendo do fato desde o início dele e que estavam aguardando ter mais notícias ainda, mesmo depois que os reféns foram liberados e, e o Emir foi preso. Né? Ah, então, você vê. Como é que deixa é, na mão um maluco desse, tanto passageiro assim, à Merceda do que o cara quer, né? Com certeza, cara. É, foi bem... bem foi foi um, um, algo bem aberto, assim, né? 2006, né, velho? Já, já, já, já, já, já tinha que ter mais um pouquinho de zelo, né? 2006, é, não é tão longe assim, né? daqui O próximo item da lista Provavelmente é o, vi o vídeo de férias Mais visto da história do planeta Terra assim cara. Eu acho que todo mundo lembra Do, do vídeo desse, desse casal Tinha um casal de férias no ano de 96 Em Comoros, que fica no noroeste africano Não é Camarões, é Comoros E ele acabou registrando Uma queda de avião Que foi um Boeing 767, que era da companhia Ethiopian Airlines, com 163 Passageiros e 12 tripulantes O voo fazia... A ligação Hades-Abeba, na Etiópia, a Abidjan, na Costa do Marfim. E ele tinha escalas em Nairobi, Brasville e Lagos. Ou ele foi sequestrado, então, no dia 23 de novembro de 96 por três etíopes que buscavam um asilo político na Austrália. Não sei porquê na Austrália, mas tudo bem, às vezes gostavam de canguru. É tipo o Argelino mandar os caras para França. É, exato. <risos> vai vai, vai entender, entender a motivação né? desses caras. É, o, cara, o cara já sequestrou um avião, ele já chegou na loucura, deixa ele pedir o que ele quiser. <risos> é, exatamente. Então foi. a aeronave acabou fazendo um pouso de emergência no mar, próximo então à costa de Comoros, e por falta de combustível. Nessa aterrissagem, infelizmente, 125 pessoas morreram, inclusive os três sequestradores. E segundo o piloto que sobreviveu à queda, os três falavam francês, E um deles segurava uma garrafa de whisky <risos> E ele dizia, tem uma bomba Imagina, cara, o cara chapado falou assim, tem uma bomba Tem uma bomba nessa porra aqui, mano Eu vou explodir tudo E é uma garrafa de old date E <risos> é o piloto nova. foi o, o comandante Leo Abate Ele tinha 42 anos na época e segundo deu entrevistas, ele duvidava que o cara tinha uma bomba. As armas que eles utilizaram para retirar a tripulação e os passageiros, segundo o piloto, provavelmente foram tirados do próprio avião, tipo facas de cadeia mesmo, feitos durante o voo. E ainda segundo o Abate, né o piloto, o eles pediram apenas para ir à Austrália sem fazer qualquer outra reivindicação, e segundo ele, ele acha que eles só queriam fazer história. Ao todo, 54 pessoas sobreviveram à queda, E a maioria chegou à praia nadando, cara, sem ferimentos alguns. Tem uma série que fala que quando essa história não tem? Lost. Lost, né? <risos> o o Majid Hussein, que é o ministro, era o ministro do, dos transportes e comunicações da Etiópia na época. Ele deu uma entrevista e ele falou que ficou perplexo, como é que alguém sem, em, em seu juízo perfeito, abre aspas, né, pode pedir a um comandante que voe milhares de quilômetros atravessando o oceano sem reabastecimento. Ou estavam desesperados ou eram estúpidos ou as duas coisas. Eu acho que ele sintetizou muito bem esse caso assim, cara. Um estudante israelense que estava a bordo, o Lior Fox, ele disse que os sequestradores eram membros de grupos de oposição etíopes, invadiram a cabine do comandante só depois de 15 minutos depois da recolagem. Provavelmente eles deviam estar falando isso durante o voo ali para os passageiros, né? E um outro sobrevivente, um consul americano que vivia na época em Bombaim, na Índia que eu Frank Rudolph e além de alguns outros funcionários diplomáticos de outros países, ou seja, o esse sequestro podia ter sido muito mais importante se os caras fossem inteligentes, né? Um dos principais nomes que ajudaram as pessoas a sobreviver que as que chegaram nadando era um instrutor de mergulho francês, o Alex Coitilin que ele tava submerso quando o avião caiu a mais ou menos 100 metros dele Carai. e ele disse que não sabe de nada não não percebeu, só quando ele subiu na água que ele viu, até tem uma entrevista dele aqui eu vou, vou abrir uma aspas aqui pra uma frase dele que eu pincei, que ele fala na água você não sabe de onde o barulho vem e é tudo ao redor, e subia a superfície e não podia acreditar, imagina cara a porra do avião cai o barulho que faz adentro e o cara desesperado não sabe o que tá acontecendo, o cara tá ali fazendo um mergulho, é, tá de boinha né E o barco dele, então, que era a estação de trabalho dele, né? De onde ele retornar. Foi o barco mais próximo que tinha do do avião quando caiu. E ele foi o, o prime a primeira embarcação a prestar socorro e recolher passageiros. Recolher as ferragens e fuselagens do avião ali e ajudar o pessoal que tava preso ali. E o avião acabou se, se repartindo em quatro pedaços. E você lembra desse desse avião caindo aí, Oda? Não lembro, cara. Cara, assiste o vídeo que você vai lembrar, velho. Um dos caras que sobreviveu lá, ele disse que na hora que ele viu que o negócio ia realmente virar merda, ele lembrou da instrução que a mulher passou de se o avião tivesse caindo, como que ele tinha que fazer, tipo, é dobrar a cabeça, colocar entre as pernas e agachar. E disse que foi por isso que ele sobreviveu, velho. Um acidente de avião, cara, não tem o que fazer, velho. Se prepara pro pior, cara. É só o pior que acontece, eu né? Eu confesso que eu odeio voar, cara. Eu toda vez que eu tenho que entrar no avião é um desespero quando decola e quando quando pousa, cara. Sério mesmo? Mano? Sério, cara. Toda vez que Você sente o avião, parece que tá juntando forças para decolar, né? Que ele vai A turbina uhum. vai enchendo, parece que ele vai recolhendo na pista. Você sente o avião encolhendo assim antes de dar aquele aquela elasticada, né? Para subir. É gostoso, né? É gostoso o cacete, cara. Eu, eu, eu deixo eu deixo minha impressão anal na poltrona, a tão prensado que fica ali, cara. <risos> e toda vez que o avião desce, cara, e a hora que o avião pousa, eu eu dou um "yeah", tá ligado? <risos> dá aquela comemorada, o... né é a, o último voo que eu fiz hora que eu voltei, eu pousei aqui em Maringá na volta e a pista aqui não é das melhores mas a pista ainda é boa, comparado a outros locais que eu já fui e na hora que o avião pousou, cara, eu acho que o, o avião, a roda da frente devia estar meio murcha, alguma coisa assim até o piloto estava na frente lá pedindo desculpas pelo pouso brusco que ele fez cara, eu, eu soltei um fodeu sabe soltei sozinho assim, falei alto ah, fodeu tá ligado <risos> se eu tivesse morrido naquilo lá, minha última palavra teria sido fudeu imagina quem tá em volta de você, quão feliz Nossa, não ficou cara, imagina, cara, os caras rindo de mim depois então vamos lá, Trabuco o próximo que eu vou trazer aqui é o conhecido como ladrão mais bem sucedido e misterioso de todos os tempos, tá Eh, eu vou trazer algumas descrições aqui, o pessoal que conhece um pouquinho desses casos aí vai te matar na hora, né? Com certeza. Que este o Prison Break, talvez. Então, é um homem de meia-idade, vestido impecavelmente. Ele foi até o aeroporto, se dirigiu ao aeroporto de Portland, obviamente, oh, o Aeroporto de Portland nos Estados Unidos, né? Uhum. E comprou uma passagem nas vésperas do dia de Ação de Graças do ano de 1971. Ele se apresentou como Dan Cooper já começou a ficar familiar esse caso é fantástico cara. eu realmente eu amo esse caso ele não podia estar fora da pauta então o homem o Dan Cooper ele pegou um voo da Northwest Orient Airlines com destino a Seattle cara meu inglês está afiado hein? mais ou menos mais ou menos e ele acabou se sentando então no fundo do avião junto com outros 36 passageiros e seis tripulantes É, os números pequenos até, né, cara? De passageiros para época, né? Sim. Eu... eu acho que também a Boa aviação pequeno, era uma né? coisa Boa assim pequeno. muito confiável. Vamos, vamos pensar desse jeito, né? Era muito caro, na verdade, né? Era muito caro. É, também tem isso. Então, o que aconteceu? Um pouquinho antes da decolagem, ele entregou o bilhete para a aeromoça, né? Que é um é um procedimento normal, né? Essa moça era a senhorita ou senhora Florence Schaffner ela tinha 23 anos na época e guardou o papel no bolso sem dar muita atenção pra, pra pessoa, né, pro bilhete ela comentou depois que acreditava se tratar de uma proposta sexual como outras que já havia recebido tantas vezes durante os os voos que ela havia trabalhado é, né? se hoje acontece, imagina em 71 imagina em 71 que não tinha nem lei para prender, né? Só os beliscão na bunda que essas moedas deviam levar. Nossa, é verdade hein, cara, pesado, é. né? Pesado a moçinha Shatner estava muito enganado O homem pediu logo em seguida que ela lesse o recado, dizendo que ele escondiu uma bomba e pediu que ela se sentasse ao seu lado. Ele mostrou para ela então uma maleta repleta de cabos e pediu 200 mil dólares em nota de 20 dólares e quatro paraquedas. Olha o pedido do maluco, né? No avião... O cara pede 200 mil dólares, quatro paraquedas. E quatro paraquedas. para quê, não é, velho? para É muita redundância, é, e 200 né? 200 mil dólares em 71 era muita grana. 200 mil dólares em 71 era tipo Sim. milhão. Assim, sabe? É, eu não fico nem assustado pelo valor, eu fico assustado pelo tipo... Os quatro paraquedas. O cara, cara pede quatro paraquedas. Pra quê, Sim. velho? Qual o objetivo de quatro paraquedas? Mas enfim, né? A aeromoça pegou esse bilhete, levou pro piloto, que é aterrissão em Seattle, né? onde Cooper permitiu que os passageiros desembarcassem junto com as aeromoças, em troca do que exigia. Entendi. Mas só duas aeromoças. Vale frisar que foram só duas que ele permitiu que descesse né? não é, foram não todas. todas. Ele queria que ficasse alguém ali para dar uma garantia também, hum, né? Sim. Provavelmente ficou... Se tinham se tinham seis tripulantes, deve ter ficado piloto com piloto e mais duas aeromoças. Uma provavelmente devia ser a Schaffner, né? Por que é, não? Um, <risos> sim, com certeza. Então depois de, de decolar novamente, já libertando os prisioneiros e pegando o que ele havia solicitado, exigido, né? Cooper mandou avião que o avião rumasse para a cidade do México, nada mais comum do que você fugir e fugir em direção a, esse, a esses locais, né? na <risos> Ao México, né? Vamos pro México, <risos> Disse especificamente que altura e velocidade deveria a aeronave voar, tá? e a posição em que o avião deveria ser colocado Então o cara, ele entendia de aviação. A posição é o mais foda, cara. É, isso Ele entendia de aviação porque o cara pediu para queda, pediu velocidade, pediu tudo e a posição do avião. Quando tava tudo perfeito do jeito que ele havia solicitado, ele prendeu o dinheiro no corpo dele e pediu que a aeromoça fosse para a cabina dos pilotos para que ele ficasse sozinho, né? Em algum lugar de então entre Seattle e Reno, no estado de Nevada, Cooper abriu a porta traseira do Boeing 727, saltou de paraquedas a 3000 metros de altura. Em plena noite, sobre as montanhas do estado de Washington, sumindo para sempre. esse Não, não, não corta o barulho da lata, que esse caso merece, cara, essa lata abrindo. Esse merecia essa lata abrindo, né? Merecia, velho. Não, cara, é. e tipo assim, ele, ele abriu ele abriu a porta do avião sozinho, cara. Ele, ele fez tudo, sabe? Ele, ele, muito foda. Ele sabia o que ele tava fazendo. E essa é a questão, né, velho? Sabia, sabia. E, cara, interessante que nunca, até hoje, se descobriu o nome real do, de B. Cooper, né? Ele comprou passagem como Dan Cooper e depois a imprensa passou a se referir a ele como D.B. tá após o FBI a polícia norte-americana investigar o um suspeito chamado D.B. Cooper, que era inocente. Eh, teve um cara que então, Coitado, foi... só tinha o um nome igual só. só. tinha exatamente. Desde então, então, o FBI ele acabou entrevistando mais de mil suspeitos. A melhor pista surgiu nos anos 80, ou seja, no início dos anos 80, precisamente sendo o ano de 1980, quando o menino se deparou com um pacote em decomposição contendo 5.800 dólares, em notas de 20, com o número de série que coincide com o saque feito para pagar o de B. Cooper aí, no caso, Dan Cooper. Cara, 10 anos depois, né? 10 anos depois. O cara perdeu, será essa mala? É, esse pacote tava boiando no rio e o moleque achou. Então, mas... Será que ele perdeu? Será que ele não soltou de propósito para confundir, despistar os caras, né, velho? É, também isso isso nunca vai nunca vai ser esclarecido. Se ele já não morreu, né? Vai provavelmente ele já tenha morrido. Ele deveria ter deixado essa história para alguém, né, velho? Em algum lugar para alguém achar a conta dele. Com certeza. Né, ah, no leito de morte ele tinha que contar pro filho dele, sabe? Então, filho, tá tá ligado aquela história do Dan Cooper? Sou eu, mano. É, contar pro filho dele, que é da mãe Da aerono moça, né? Da aerono moça lá que ajudou ele, né? Geralmente é assim esses casos, né? Sim. É, foi encontrado também é perto do local ali pedaços de paraquedas e uma gravata preta usado por por Cooper, né? Mas ninguém disse concreto do paradeiro dele. É, uhum. atribui isso a ele. É, a gravata, tudo mas Será? Pela Porra. descrição do diveste, de né? E, e por isso que o, o FBI chegou a arquivar o caso, né? Foi arquivado exatamente, foi arquivado, depois reaberto, né? Que foi reaberto recente agora, né? Exa é. Precisamente no final do ano de 2017, logo ali. Sim. Logo ali. Então, um, um grupo de cientistas amadores, eles são membros do grupo The Citizens Sleufs, Sleufs, sei lá como é que fala essa palavra, ele e analis, eles analisaram a gravata que foi abandonada e encontrada no suposto local, né? Teoricamente, abandonada por ele, né? Por, por Dan Cooper, exatamente, no assento 18E do avião, uhum. e como disse o chefe da pesquisa, a gravata é a única peça do vestuário que não é lavada regularmente nela gruda pó e sujeira como qualquer outra peça de roupa mas essa acumulação nunca é eliminada por máquina de lavar cada uma das partículas lá acumuladas vem de alguma coisa e de algum lugar e através da utilização dos instrumentos certos como microscópios de elétrons por exemplo, pode-se contar uma história É bonito isso, bonito cara? Não é, é legal, cara e olha só, foi encontrado na gravata mais de 100 mil partículas de minerais raros entre os quais os cientistas destacam titânio puro Fica mais... Cabuloso ainda o caso, velho. Fica, cara. Só piora, velho. Só piora. Quanto, quanto mais mexe no caso, pior parece que ele vai ficando, né? Não, não piora não. Vamos vamos vamos vamo trocar. Só melhora. Só melhora. <risos> o ainda palavras desse desse grupo aí, né? Esta presença coloca Cooper no grupo restrito dos de responsáveis da fábrica ou engenheiros que que trabalhavam no ramo em que o titânio era utilizado na época e trabalhavam com gravata no pescoço. Obviamente, né? É, até porque não dá para pôr a gravata no braço Pendurada, né? Até dá, mas vai ficar Exato. bem esquisito <risos> Até dá, mas fica final de formatura o, Um dos cientistas tá, até acabou Explicando para pra imprensa norte-americana É, no caso Tom Kane, que as investigações posteriores levaram a equipe a restringir ainda mais as buscas. D.B. Cooper poderia ter sido funcionário da Boeing, empresa que na época estava desenvolvendo um avião supersonic e utilizava titânio puro e o restantes dos minerais encontrados na gravata. Sensacional, velho, sensacional. Sensacional, cara. A gravata foi com ele para esse ambiente de produção, portanto não podia ser um mero operador de máquinas ou era engenheiro, ou responsável por uma das fábricas onde esses aviões eram fabricados. O cara termina a explicação era dele. Um, era um cara picudo, né? No mínimo era um cara picudo. Isso é demais. Pensar que, às vezes, um cara do alto escalão faz uma coisa dessa e entra pra história. Impotenceu, né? O cara impotenceu, velho. O cara impu... Seria um puta filme. Seria um puta filme. Eu até tenho um livro para indicar que é uma história próxima a isso, que é o Mercadores da Noite, cara. Opa, muito bom. O cara foda pra caralho, o cara bom, o cara começou lá no interior da Louisiana, comprando e vendendo grãos dos, dos fazendeiros vizinho lá dele, do pai dele, ajudando o pai dele tudo. O cara falou, não, eu sou bom demais, eu vou para Pro México. <risos> eu vou para o Street. Pro Não, o cara foi para Chicago, foi para Chicago, começou a operar grana. Falou, Não, isso aqui é muito pouco, eu quero mais. Foi para Wall Street, cara, começou a operar ações tal. Aí o cara deu o maior crash que a bolsa já viu, velho. Caraca. Sozinho, sozinho. Que lindo no início da era da informática o cara pegou um indiano e ajudou a escrever um, um vírus que fudeu com a bolsa velho. o cara tinha dinheiro velho para fazer o que ele quisesse, mas ele quis fuder o sistema. Isso, isso é perfeito aliás assim, gente, a gente tá falando que o caso é e maravilhoso, a gente não apoia o roubo e crimes e o cara é quatro mas se for cometer um crime, faça dessa forma sabe? faça ser épico. E faça ser épico, exatamente se for épico, não... se você não matar ninguém, não fuder ninguém, beleza cara, não tem problema algum. Não, não se envergonhe né? mas não mate ninguém no processo É, exato. Não, a vergonha não é roubar e não carregar A vergonha é você fobar uma farmácia, sei lá. Isso é vergonhoso, cara. É. A minha cunhada que o diga, viu? Porque toda semana entra na farmácia dela, lá, foda, né, cara? Rapaz, disse que não tem um fim de semana que não liga lá para ir lá Pra arrumar as portas porque arrombaram, velho Cara, pesado, é Mas é porque a gente mora é, Na cidade eu, mais segura do é Brasil É esse né? país que a gente vive, cara Tá foda, né? Tá foda, cara Tá foda, <risos> velho, não, tá, muito... tá pesado, e velho E é por isso que, que que eu corroboro com o meu argumento Se você for roubar, rouba um bagulho épico, <risos> né? Faça faça grande, né? Faça ser grande Faça ser grande e não foda ninguém Não mate ninguém, não, não lesione ninguém, não faça é, nada não, O importante é, é, você não pode prejudicar ninguém Você perde toda a razão Sim com certeza, cara. E só para frisar também, vale a teoria, existe uma teoria muito válida que o den Cooper não existe, que foi um golpe aplicado pelos pilotos. Também, pode ser, é uma linha de pesquisa, né? Existe uma conversa sobre essa, que um dos pilotos não não embarcou, um, um, eram dois grupos de pilotos que faziam toda a trajetória ponta a ponta dos Estados Unidos que esse voo fazia, e um dos pilotos não embarcou, consta no registro que todos embarcaram, então tem... Tem algumas pontas soltas na história, assim. Tem muitas pontas soltas, né, Tem velho? Tem muitas pontas soltas, principalmente da gravata, né? <risos> da gravata, o um nó da gravata, principalmente. Com certeza, cara. Não, o Cooper, para mim, é um herói. Cooper... Cooper é foda, velho. Cooper é foda. Eu quero ele na mão dos Scorsese. Será que um dia vamos ver? Ah, tomara. A primeira vez que eu ouvi o caso foi no podcast Escriba Café, que é muito bem contado lá também, cara. Vale a pena escutar. Vou deixar o link no post aqui pros ouvintes, para quem gosta de podcast e não conhece a narrativa dele. É muito boa. Eu também ouvi no Escribas e no Averigüe Mistério. Ah, pode querer. No Averigüe eu não escutei o dele, mas eu sei que tem também. É, lá tem também. Eu, eu vi nos dois. E assisti Prison Break, que é legal. Tem lá o cara... O, o veinho lá. Tem uma que referência? Acham... É ele? Eu não sabia. Tem. Um dos... Ah, foda-se o spoiler, né? Posso falar? Não, claro que pode. A primeira temporada inteira, então, é a fuga do Michael Schofield com o irmão dele, certo? Certo. E um dos caras que estão presos, é o Dan Cooper lá, o plano do Michael Schofield passa por esse cara para quê? Porque ele precisaria do dinheiro desse roubo para poder fazer o plano de fuga dele. Pô, que massa. E vai até o final da primeira temporada, sei lá, 20 episódios, ele falando que não era, que não era, que não era, e no final ele acaba meio que simpatizando com o Michael Schofield, né? E aí ele vai fugir junto, só que ele acaba sendo atingido e antes de morrer ele fala: o "Dinheiro tá em tal lugar, assim, assim assado, vai lá busca e busca e dê tanto pra minha família, para minha filhinha, para minha netinha, sei lá, e o resto vocês usam para fuga aí". Parte parte da primeira temporada é apoiado em cima do que o cara é o Dan Cooper, de Bill Cooper, e que eles precisariam do dinheiro para poder fazer a fuga. Legal né Legal. Eu não vou falar que um, que um dia eu vou assistir Porque todos os ouvintes já sabem que um dia eu vou assistir Por Zoom Break <risos> Mas um dia eu vou assistir eu vou, Um dia eu assisto Bora pro próximo então Bora lá esse é o melhor de melhor não desculpa o termo não é foi não é não é pejorativo o meu comentário mas esse é. é o melhor caso de todos o mais trágico né Sim, com e, o, e o que talvez desencadeou uma coisa sem precedentes na história da aviação das guerras modernas com cara. certeza mudou toda a história da aviação cara é exato uhum. eu confesso que quando eu penso no próximo no nosso caso que a gente vai relatar agora que é o 11 de setembro o eu não faço geralmente o link com um sequestro de aviões Eu não sei, na minha cabeça não, toda vez que eu penso em 11 de setembro, eu não penso no no sequestro de aviões diretamente, né? E foi algo meio perturbante para mim identificar isso para mim, que não, não era direto, eu penso no terrorismo só, não penso no, no sequestro em si. Você não consegue isolar o fato. Né? Foi um sequestro, mas é, foi foi direto para, para o pro ato terrorista, né? O quem tava no avião foi só era só mais um só que tava lá e já sabia que eles já sabiam o que iam fazer, né? Era instrumento, né? Quem tava lá era Como é que fala? Ônus da causa, né? Exato. Então, pra gente falar um pouquinho sobre, no dia 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais foram sequestrados nos Estados Unidos, dois deles atingiram o World Trade Center em Nova York e um outro Boeing foi lançado contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa Americano em Washington, com muitas controvérsias. Hehehe. <risos> Uma quarta aeronave caiu na Pensilvânia com o Nicolas Cage a bordo no filme. E, <risos> e a gente vai trazer um pouquinho aí do dessa história aí. O primeiro deles então é o voo 11 da American Airlines e ele saiu no horário da, da Costa Leste Americana, né? Às 8:45 da manhã e ele acabou se chocando contra a Torre Norte do World Trade Center e depois de ter decolado de Boston às 8 e 2, só meia hora antes, rumo a Los Angeles nessa colisão morreram todas as 92 pessoas a bordo e todo todo basicamente quase todas as pessoas que estavam no prédio né, e acredita que o avião tinha sido dominado por homens munidos de facas e durante o sequestro um dos tripulantes ele conseguiu acionar o comando que permite a escuta das conversas da cabine pela torre e o que se escutava era não faça besteira você não vai ser ferido nós temos mais aviões e nós temos mais aviões o, um dos sequestradores sempre re -repe repetia isso como um mantra para pro, os pilotos e para toda a tripulação né? o líder do grupo então ele foi identificado pela FBI como Mohamed Atta e ele era portador de um passaporte dos Emirados Árabes Unidos né? e ele teve aulas de aviação nos Estados Unidos como alguns dos outros supostos sequestradores e na mala dele, eu acho muito louco que encontraram a mala dele no aeroporto de Logan, em Boston, tinha um vídeo com instruções de pilotagem, um aparelho de cálculo de consumo de combustível e uma cópia do Corão, tipo, o cara fosse nem preciso dessa porra, vou dentro, tá ligado os outros supostos sequestradores foram identificados como o Walad Al-Sheri e Walad Al-Sheri, possivelmente irmãos e Abduliz Al-Omari e Walad Satan Al-Sukami E a gente fala possíveis sequestradores que muitas dessas informações ainda são sublimadas pelo governo americano, né? Se tem os nomes, porém não tem a confirmação que são eles realmente sequestradores. E o FBI ainda até hoje tenta confirmar todas as identidades. Tenta não, né? V vamos ser honesto, Eles já sabem quem foi todo mundo, né? Já sabe, não. Sabe, com certeza. Ah, e se a gente tá falando esses nomes aqui no NPQ, com certeza são esses caras, né? O voo 175 da United Airlines, que foi o outro que atingiu a Torre Sul do World Trade Center, pontualmente às 9 e da manhã da costa leste americana ele foi 15 minutos após a primeira colisão contra a torre ele também tinha partido de boston às 7 e 58, rumo a los angeles também dentro dele tinham 65 pessoas a bordo que morreram todas obviamente e mais basicamente todo mundo também que estava dentro dessa outra torre no nordestate center e ao que tudo se indica também fizeram o sequestro com facas E os sequestradores eram Mohan Al-Sharif, Fayez Ahmad, Mohamed Al-Sherif, Hanza, deve ser Hanza que fala, Agimad e Arimed Agimad. E, e acredita-se que foi o Al-Sherif que seja primo do do Mohammed Yata, o líder dos 19 sequestradores que teria pilotado esse avião que atingiu outra torre do edifício. Você um rapidão aí? Claro. Cara, 2011 né, a gente já falou de outros casos, 2006 e tal 2011 e os caras conseguem sequestrar, render um avião com uma faca. Exato cara, vou fazer um breve parênteses depois sobre isso. Pouco antes da, da colisão aí, de, dessa segunda torre, um dos passageiros conseguiu uma proeza que foi o Peter Hansen, e ele telefonou do celular dele para casa dos pais para dizer que o avião tinha sido sequestrado, e que eles tinham tomado o avião e esfaqueado um dos tripulantes. A versão acabou sendo confirmada por uma outra ligação feita do serviço de atendimento de emergências por uma comissária de bordo que não foi identificada, não conseguiu confirmar a identidade dela e ela afirmou que seus colegas haviam sido atacados com facas. O outro voo foi o 77 da American Airlines e esse colidiu com o Petágono às 940 e foram 64 pessoas a bordo e outras 190 em terra. Ele tinha saído às 8 10 do aeroporto de Dulles Em Washington, também rumo a Los Angeles Esse é um dos mais bizarro né velho Ah cara, esse tem aqui, eu lembro até hoje Daquele pentagonstrike.com Porque ele contava umas versões Cabulosas, assim, do fato Aquela história, cara, aquela história de não ter Os postes elétricos não ter sido Derrubados, é, é te faz pensar Um pouquinho, sabe É, não, de te, verdade não. Te tira da zona não, faz muito tempo que eu no, é, que eu saí dessa partida da teórico da conspiração, mas eu me lembro desse site muito bem, era era sinistrão. Deixa eu ver até se ele tá no ar aqui. Tô falando dele, eu se tiver no ar eu coloco no pentagonstrike.com, cai no site chinês. <risos> Pronto, seu seu IP já foi grampeado, você vai ser investigado agora. Mas eu achei o vídeo aqui, Pentagon Strike legendado. E eu vou passar o coloco o vídeo no link do post aqui. E é bizarro, cara. Tem umas fotos de, do que se parece um míssil ali, é bem bem bem esquisito e, assim. E, esse é o caso mais estranho de todos, é, velho, cara. Esse aí eu fico. Não, esse é sinistrão, cara. Esse é bem bem bem esquisito aí. Parece realmente que não foi um avião que bateu lá, cara. Aham. Ou pelo menos um avião de menor porte assim, né? E a grande dúvida é se foi um avião de menor porte ou foi um míssel, que porra aconteceu com esse avião, né, com o Boeing 757? É, não, é... é estranho, velho. Esse aí é... É, ele decolou de Washington ali, ele acabou fazendo um giro de 270 graus em direção ao Petágono e a colisão causou o desabamento de uma seção de cinco andares na sede do Departamento de Defesa Americana. Identificaram como sequestradores Khalid, Almidar, Mahed e Moked, Nawaz Azmi uma rede é quase o um nome de Traveco, né, mano? O... <risos> Salim al e Eiji hun o que teria sido o suposto piloto do grupo. <risos> que bosta, velho. Tô falando uma sério aqui. Minha cabeça não deixa assim. <risos> e durante o sequestro os passageiros foram levados pro fundo da, da aeronave, né? Não vou lembrar que faz muito tempo mas tinha... Eu vi um texto sobre o Pentágono que exatamente o local aonde eh o avião se chocou, né? O suposto avião se chocou ou o míssil, sabe-se lá o que que foi. Eh, era numa era as salas, era os andares do Pentágono que estavam desativados, só que contendo diversos documentos é, de vários casos eh que não poderiam vazar. É, cara, não tem casos tipo Guantana, mostra essas coisas. E aí foi tudo destruído. Justamente naquele local estavam todos esses documentos Foi. que não poderiam ter perdido, entendeu? Cara, 2011 a gente já tinha documento digital já, cara, né? Então, cabulosíssimos, operações da CIA, coisas da CIA fora do, do Estados Unidos, sabe? Sim, sim, é, é, é muito é muito realmente muito estranho, cara. Muita coincidência. Sim, e dentro do, desse voo que bateu no Pentágono estava Barbara Olson, que ela era a mulher do advogado geral americano, o Theodore Olson. E ela fez duas ligações pro marido e ela falava que umas pessoas tinham sido esfaqueadas e ela queria saber o que que ela tinha que mandar falar pro piloto para acontecer. Aí O avião é... tentou até até caças decolaram para tentar interceptar esse voo, que foi posterior à queda do do World Trade Center, porém eles não chegaram a tempo do, de da Pô, queda do, o lance do avião. O da do choque com o World Trade Center também. Tem uma teoria da conspiração que uhum. no Lago de Manhattan tem umas baterias anti tal, e esses mísseis também cho é, colidiram contra o World Trade Center, que eles querendo derrubar aquelas torres de lá e tirar aquilo lá, que Sim. Ni ninguém morreu, que mentira. Cara, tem muita coisa. É, um... esse, esse lance de, de mísseis aí, no World Trade Center é foda, porque o bagulho foi filmado, né, cara? A primeira torre ainda vai lá, são vídeos, vídeos amadores aí, do pessoal que tava embaixo, tinha aquele vídeo do bombeiro que viu a parada pegando, que tava bem embaixo. Mas o segundo foi ao vivo pro mundo inteiro, né, cara? O segundo foi cabreiro, né? O segundo foi cabreiro. Todos os repórteres ao vivo do mundo ficaram travados, assim, e agora? O que que eu falo, né, cara? que que eu falo? Exatamente. E, e interessante... É, eu lembro que eu tava, eu tava no Santo Inácio, né? eu tava estudando, eu tava dentro da sala, eu, eu se eu não me engano, a gente tava tendo uma feira de ciências e a gente tava com a TV ligada, cara. E quando bateu a primeira torre, e, tipo, a gente viu a parada, e falou, ah, foi um avião, né? Mas que bizarro, né, cara? E quando veio a segunda, falou assim, caraca, velho, tipo, todo mundo sem reação, né? Então, é, aquela história, todo mundo sabe onde estava no 11 de setembro, né? Então, é isso que eu ia falar agora. Quero ver qualquer pessoa no mundo perguntar assim: "O que que você tava fazendo no 11 de setembro?" Cara, eu tenho o trabuco, eu tenho todas as lembranças eh do que que eu fiz. Eu tava saindo da sala de aula para matar a aula com a mochila nas costas. Era na época que tinham lançado o Guaraná Brahma. Lembra do Guaraná Brahma? Sim e tinha degustação no, no mercado perto do colégio ali no Big a gente tava matando aula ia pular o portão do colégio aí o tiozinho viu a gente caguetou, aí quando eles foram chamar pegar a gente para levar para orientação a TV tava ligada e mostrou que tinha se chocado um avião e, tal, e falou assim, ah, vai embora, sai daqui, sai daqui aí nós saímos, cara, nós matamos aula, corremos pro Big, chegamos a tempo de ver o segundo avião batendo na torre hein, cara, né, foi foi sinistrão, assim, cara eu lembro de ver moleque ainda, cara moleque, devia ter uns 14 ou 15 anos na época e, e já já fala assim, caraca, velho aquela noção de vai ter guerra, sabe tipo, fudeu, uh -huh. né, porque no primeiro todo mundo achava que era um acidente, no segundo, no é, segundo o segundo pro... sem chance pro... é, bem isso, verdade, todo mundo achava que era um acidente o primeiro, né Ficou todo mundo assim, tipo... É, todo mundo falou assim, não, o que que aconteceu, cara? Como que esse cara bateu esse avião aí, né? Porra. Uhum. Totalmente fora da rota dele, Exato, né? Exato, cara. Então ficou todo mundo meio assim... Eu lembro que não tinha informação, assim, ó. Só transmitindo, ó, bateu um avião, a gente tá sem informação. aquele Aquela parada pegando fogo. O prédio tudo fudendo, ardendo em chamas. Gente pulando da torre. Os caras pulando de mão dada, cara. É pesado pra caralho, tá ligado? Eu tava no mercado, como eu disse lá, né? Assistindo. Eu tinha dinheiro na carteira, comprei fita VHS, aquelas fitas que grava EP 8 horas. Uhum. Fui pra casa depois e tudo que passou, o dia inteiro, CNN, que tinha TV a cabo, é, Globo, Record, tudo, tudo, tudo, tudo. Todas as reportagens eu gravei, tudo. Não, não teve que eu não gravei, cara. E hoje tem tudo no YouTube você tem uma fita gravada, né? Eu, eu tenho tudo no VHS gravado. Só pra gente fechar, então, a gente teve o quarto voo, né? O voo 93 da United Airlines o avião caiu às 10h30 da manhã na Pensilvânia, 128km de Pittsburgh. Ele tinha deixado o aeroporto de Newark às 8 da Costa Leste, e no estado de New Jersey, né? e o destino era São Francisco, o destino oficial do voo. né e Tinham 45 pessoas a borda, incluindo cinco comissários e dois pilotos. E acredita-se que nesse voo, os sequestradores tinham dominado o avião armados com facas e uma caixa que eles diziam conter ter uma bomba. Pelo destino do avião, pelo pela trajetória que ele tava arrumando, provavelmente ele tava para o Washington, provavelmente Casa Branca, né? Esse que seria talvez o mais assustador se viesse a acontecer. O pessoal realmente acredita de verdade que o, os passageiros se interveram e conseguiram dominar o pessoal que tava pelo menos no corpo traseiro do avião, né? Os sequestradores mas já tinham um na cabine do, do passageiro já e aí sim o avião caiu, né? Um dos... Te, teve pelo menos quatro ligações assim registradas, duas delas para serviços de emergência Uma delas foi feita por um americano que se chamava-se Jeremy Glick, que ele disse pra mulher que o avião tinha sido sequestrado e que ele e outros passageiros tinham decidido pegar os pegar os sequestradores. E um outro foi o Thomas Burnett, que ele disse à mulher Eu sei que todos vamos morrer, três de nós vamos fazer alguma coisa. Legal a atitude dos caras, cara. Tipo, se eles sabem que o bagulho ia tomar o alvo, provavelmente... Não sei se se já tinha informação suficiente para saber o que tinha acontecido antes, né, dos outros aviões. Talvez tenha sido isso, né? Como não se sabe quem de fato dos passageiros interview com contra os sequestradores mesmo, se foi três passageiros como foi dito pelo pelo Thomas ou se foram 12, o Congresso Americano deu a medalha de ouro do Congresso, né, que é a mais alta homenagem concedida a civis no país para todos os passageiros e tripulantes da aeronave. O que se diz, existem muitas teorias da, da conspiração americana ama 11 de setembro, né cara? E dizem que o avião pode ter sido derrubado por caças americanos né? Ou então que uma bomba mesmo, como os terroristas tinham, detonaram a bomba da nave e acabaram que ela que ela explodisse no, no meio do caminho aí. É como você disse, americano gosta de, de teoria, né? Então. É, americano gosta de uma teoria, mas tem uma cratera gigante onde o avião caiu, né? Então eu acho que não teve uma bomba explodindo no ar não, cara. Eu acho que o avião caiu inteiro no, no chão, mesmo. É, eu acho que derrubaram o avião mesmo, cara. Talvez, sei lá, o o cara, o sequestrador viu que perdeu o controle de da aeronave e matou o piloto e o, o bagulho caiu, tá ligado? ou a própria tripulação realmente conseguiu tomar e foi bicho, Simbixe, que não vai fazer. Tem que jogar num lugar que não afete ninguém, jogar naquele canto. É, cara. Então é, é uma história bem pesada assim. Acho que em novembro, cara, não tem nem muito o que a gente falar. Muita gente deve estar ouvindo agora E meio pensativo sobre o que estava fazendo no, no 11 de setembro, né? Para mim foi uma história muito marcante, cara. Eu lembro criança assim, foi realmente uma das coisas que mais, um dos fatos que mais me marcaram mesmo com história de vida assim, histórias cotidianas do mundo mesmo. Eu acho que o 11 de setembro foi uma das mais impactantes assim como um todo. É foda, cara, é uma história pesada assim. Terrorismo é terrorismo, né, cara. Eu não enumeraria por ordem de grandeza, mas de impactante, acho que para nós aqui, cara, é Irton Cena. Trade Center e malvados Assassinas aí. Exato, cara. <risos> A gente tem amigos que moram fora assim, tem temos muitos amigos nos Estados Unidos. E todos eles sempre falam, cara, o 11 de setembro é... é o 11 de setembro assim, cara, aqui. Todo americano você fala do 11 de setembro. Mexe até hoje. Você vê cara. o olhar do cara, é o olhar do cara mexe assim, a parada, o semblante muda, sabe? É muito pesado. Esse esse é o caso mais pesado. E o mais todos. legal é, assim, esse é ser mais legal, né? O mais legal é o americano mexe com ele, mesmo ele sendo teórico da conspiração ou sendo extrema nacionalista assim. Exato, não. Não tem quem fique, não tem quem fique a, a, a como posso dizer. Não tem que não fique tocado, né, cara? Há sentimental na coisa, né? Sim, é, é, é pesado, cara. É é mais, é mais que o é mais que as mortes, né? É o símbolo do da derrocada do país mesmo, de da queda, de tudo. Ali ali ali os Estados Unidos tinham perdido o controle, né? O filho da puta do Bush lendo o livro, né? Vai se fuder, cara. É, tem aquele videozinho que ele tava na, na creche, né? É, o cara o cara do serviço secreto vai lá e fala para ele o que aconteceu e ele boca. continua lendo numa boa, assim, cara. Tipo, não, velho. Levanta daquilo e vai embora, velho. Ninguém conseguiria acreditar na proporção que aquilo tomou, né, Trabuco? Ah, cara, mas se eu sou... Não parecia verdadeiro, cara. Se o cara é presidente dos Estados Unidos, velho, na boa, velho. Se é presidente do Brasil, acontece isso, velho. vai se fuder, velho. Deu ruim ali, cara. Vamos lá. Larga tudo, Larga né? Larga tudo. Precisamos do comando geral, cara. Moritz, acho que a lista é essa. Não tem muito muito o que falar, né? Eu realmente lembro muito bem do, do vídeo de 96, do casal de férias na praia, né, cara? Ele realmente marcou muito também esse vídeo no naqueles os vídeos mais arriscados da América, sabe? Eu lembro certinho, sempre sempre tinha esse vídeo. Aquelas narrações bizarras, né? E o casal estava de férias quando de repente Uau, apareceu parece um ouvir caindo, tô ligando. Esse tipo de top top 10 assim, né? eu tinha um canal no... que passava só esse tipo de coisa assim, cara. Era muito bom das antigas. Eu, não... eu nem lembro o nome do canal a não foi tão tempo que eu faz que ouço. tinha, mas a Band passava também The most amazing incredible video in the world, Não sei das quantas era Isso. <risos> é, eu, eu lembro disso, cara Sempre um cara com a voz bem embargada Falando assim <risos> Aí, Paulinho, acho que tá bom, cara você pode Se o Coachcast não der certo, você pode narrar vídeos desse, cara Acho que é uma boa ideia <risos> uh, Bom, mas acho que é isso Acho que a gente fez uma lista bem bem legal A gente conseguiu juntar vários tópicos E a ideia era mais ou menos essa Como eu disse, nós gostamos muito do tema assalto E eu acho muito interessante Mas... O, voltamos a frisar, cara, os saltos e que lesam pessoas é foda, cara. Então, façam como o Jimmy Cooper e entrem para a história de um, de um jeito, no mínimo, curioso, né? De um jeito legal. Não que assalto seja legal, tem, mas... Tem, tenho certeza que todos os ouvintes concordam comigo, menos os policiais, talvez. <risos> é, pode ser. Mas assalto, histórias de assalto, a gente... Vale até lembrar, né, Trabuco? Foi nossa virada de mesa, Foi né? Foi nossa virada de mesa, né? Começamos com isso. Exatamente. Nosso turnover. Tem tem que fazer parte 2 disso aí. Precisava, né? Oh, o goleiro Bruno já tá até solto já, né, cara? É, ele já tá, disputou campeonato já, pô. Já, na cadeia, mas tudo... isso que vai pra Copa. <risos> ah, cara, eu não sei se com o passaporte dele ele vai não, cara. <risos> <risos> com o passaporte dele eu acredito que não. Já acharam até a Samudio viva? Já, né? Pois é, você viu isso a internet não tem limites, velho. A internet não tem limites, cara. Assim como ração de cachorro. Opa. É. <risos> Mas voltando voltando ao que interessa, vamos falar agora do nosso padrinho Vamos, vamos falar. O... para quem não conhece, o Padrim é uma ferramenta de apoio coletivo onde você pode ajudar o seu produtor de conteúdo favorito, nós, com doações singelas a partir de um real, um mísero real. eu Eudaki, o que você faz com um real hoje? Hoje, com um real... Nada. Nada, né, cara? Até tá em perigo de extinção as moedas de um real, porque não serve para nada. É, a cédula de um real custa 100 no Mercado Livre, né, cara? <risos> eu tenho umas 15 aqui para vender. Acho que nesse momento de nesse momento de crise que eu tô passando, acho que eu vou pôr a venda algumas. É, então. Dá para encher metade do tanque do carro com elas, provavelmente. Meu Deus do céu, velho. Que país é esse? Que país é esse? Bom, enfim, o Padrim você faz o apoios mensais fixos no valor de um R$1,00, pode ser feito no cartão de crédito ou no boleto bancário. A gente sempre gosta muito de falar da nossa campanha do 5 por 1 e com conheço pessoas que estão apadrinhando o NPcast hoje. Por conta dessa campanha, apadrinharam outros podcasts, eu de fato fiquei muito feliz com isso. E eu espero que vocês que estão nos ouvindo agora e que não, não apoiam nenhum podcast ou nenhum outro programa tome essa iniciativa, porque você contribuindo com 5 reais, muito provavelmente não vai fazer muita falta para você, cara. 5 reais é algo que você passa e não vê. Se você parar para pensar no tempo que você despende escutando o um podcast, eu acho que 5 reais é um valor muito justo para você apoiar um, um programa que você escuta e a, admira e aprecia, né? Eu apoio alguns conteúdos, apoio alguns programas, o Odak também. Façam como a gente, cara. Apoie quem você gosta de escutar. E por isso a gente tem que mudar aquele faça como a gente, uhum. não é faça e como a gente, né? <risos> Exato, <façam. risos> Exato. Então acho que é, é justo a gente dar aquele grato agradecimento do fundo do coração para todos os nossos padrinhos da Eu vou trazer os nomes, você traz o crachá, obrigado? Claro, pode, pode, pode puxar. Vamos lá. Laurencio Santana dos Santos. Obrigado. Yuri Brawley de Pyla Weiss. Obrigado. Olavo Montenegro de Souza. Obrigado. Edson Guirara. Obrigado Garcia, que estará no Ouvindo Capivaras também, assim como Yuri Obrigado Luiz Seigo <risos> Abre os olhos, Luiz Obrigado <risos> Você vê cego isso que eu você... <risos> <risos> Sim, mas é que eu não podia perder o gancho Mesmo sendo ruim a piada mas Se ele abrir o olho e for cego, não vai mudar muita coisa, você sabe disso <risos> então, É tipo o Hudson, né? Hudson, paga ninho do Santos <risos> Paga nós <risos> Obrigado Obrigado Obrigado Rodolfo Santana Obrigado Pensador Louco, também estará no ouvindo Capivaras E darei um beijo na careca lustrosa dele o Dura se ele raspar o um pau, né? Obrigado o Leandro Andrioli Obrigado Fica ela, foda-se Obrigado Anderson Negão <risos> obrigado Matheus Montoya, que também estará no ouvido Capivaras, depois dessa eu não darei um beijo em ninguém <risos> Obrigado Silton Júnior O Dak morreu Silton, <risos> obrigado Doendo <risos> Tá doendo o que, véi? <risos> obrigado. O meu querido Philip Stephen. Obrigado, filho. Carlos Santa Rosa. É o Carlos Santa Rosa. <risos> obrigado, Loi. Santa Rosa, como ele diria, né? Santa Rosa, como ele diria. Então, obrigado a todos. Vocês fazem parte da família NLP. E espero conhecer todos assim que possível. Eu sei que tem alguns que estão fora do país, mas quem tá dentro do país e puder dar uma forcinha e colar no ouvindo capivaras, vai ser do caralho, cara. Então, Olha lá, gente, vai ser muito, muito, muito bom. E para quem não é padrinho nosso, gente, por favor, né, cara, um realzinho. Um realzinho salva vidas. Então vão, bora, bora, contribuir. Bora contribuir. Eu dar aqui algo mais a acrescentar? Eu queria pedir desculpa pelas piadinhas no meio do, desobrigado. <risos> <risos> só isso para concluir. Cadê meu nome editar esse? Essa parte do obrigado, é só para deixar vocês matando rindo <risos> <risos> é, então, ouvintes Que nossos caminhos intergalácticos Voltem a ser cruzado Tchau Tchau, galera, valeu e escutem o Extra, que daí vocês entender a foto do Eldar no post Seara <risos> Pera aí, só um minuto que meu celular tá tocando Alô? Alô? Fala, filha tô te ouvindo. Você quer falar com quem? Tá bom. Quer falar com quem? Eu liguei errado, desculpa. <risos> cara, o cara se preza a fazer uma ligação nessas horas da noite é, e liguei um do caralho. Eu falei, que porra que tá falando uma mulher? foi <risos> Quem é, tá <tô> ligado? Tá <risos> ligado. Sai do meu colo, né, velho? Puta que pariu, velho. Eu começo a ficar preocupado com essas ligação assim, tá ligado? É, eu também me preocupo, você quer saber, mano? Eu falei, é velório, alguém morreu, tá no hospital, sei lá. É porque a gente passou da época, né, de ter coisas para comemorar nessa não, idade. Não, numa segunda-feira, 11 horas da noite, ninguém me liga mais pra eu sair pra tomar cerveja, tá ligado? <risos> Foi o tempo, né? É, se liga, tá muito bêbado já, cara. Fez merda na vida, quer desabafar, alguma coisa assim, tudo ligado? Não. não, o cara não vai ligar, velho. Pode, Pode ficar sossegado que o cara não liga, velho. Na segunda-feira, não. Só se for ver essa de feriada. Esse aqui tem aquele filme, o voo 93, né? Sim. Que os passageiros conseguem... Que é com o Nicolas Cage. Não. É com o Nicolas Cage? Eu acho que não. Isso, que é com o Nicolas Cage. Não é, velho. É, cara, não é? Não. Que os passageiros... Ah, cara, vou ter que abrir. Pode abrir. abrir. os passageiros tomam o um avião e consegue fazer ele cair no meio da plantação. O voo 93. Ah, cara, vou no... o, o É com Nair. o com o Nicolas Cage... É o <risos> é, tem o Conner também, mas ele ele ele é bombeiro do do Trade Center. Isso, esse do Nicolas Cage, ele é bombeiro, não tem nada a ver. O único de aviando do Nicolas Cage é o Conner, velho. É, véio. ele é bombeiro, lembrei. É, desculpa, desculpa o mundo. Tô errado. <risos> <risos> Talvez tenha sido isso. Mas é que pesado que eu tô te mostrando agora no na câmera do Hangout. <risos> <risos> Fui pegar uma bolacha para comer, né? cara, oh, sinistro. Oh. É, eu vou. Não, eu não vou, não vou nem cortar isso, mas sou eu dá que comendo um passatempo, aqueles de provavelmente robô do filho dele, a bolachinha. É a bolachinha de avião. Ai, cara, que bosta. É, cara. Que coincidência. Eu vou cortar e pôr no final do episódio isso. Já o print já foi, já. Já foi? Já é que eu uso o Lightshot, né? Sabe lá o que é isso. Cara, o LightShot é uma ferramenta desenvolvida para Mac e agora transportaram ela pro Windows recentemente. E para dar print screen de tela é a melhor coisa Vai que tem. Vai ter um botão no teclado, sabia? Não, cara, mas é... Ele pega... Quer ver? Seu cabaço. Desculpa, velho. Foi inevitável, mano. Eu sei, eu sei.